Het is net soos Kyns na 7 uur in Zuid-Afrika sy al sê 19 in al 5 en so 40 secondes hier op die oorloosie waarmee ek werk en jy is ingeskakel by net radio SA in alliantie ook met FM stereo en ons sê baie welkom aan elk een waar jy jou ook al mag bevind die webwerf van ons radio, net netradio SA, vind jy by www, waar www staan vir World Wide Web in die Engels taal in en sêk Afrikaans die wereldweie web, ek weet nie dan is dit www.netradio SA.co.za en dan kom jy by die webwerf van net Radio SA en al die relevante inlichting wat jy nodig het, so jy daar vind, soos die name van die omroepers en ook die programme wat hulle behartig en uitsaai en ook die tye van uitsending allerhande ander soorte van niesbrokkies maar ook dan die archief waar jy kan gaan rondkrap en kyk na programme wat alreeds uitgesaai is, so dat jy dit self dan weer later kan luister, aanlein of dan ook dit aflaai, en op jy eie tyd kan luister. Ek hoop dat jy gemakkelijk is, dat jy jouself in soe situasie bevind, dat jy ontspan, of lekker achter oor sit of kan le, wat ook al vir jy die gemakkelijkste is maar jy is baie, baie welkom en omdat ons nou wereldwijd uitsaai groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale en ek is nou nie al die tale machtig nie maar ek ken daarom een paar van die woorde of ek het nou recht en correct uitspreek en dit is nou vir daar die mense in daar die land om dit te beoordeel of iemand wat nou goed ingelig is, nou in die Russische taal het ons twee woordes, Drafoetja en Privet men so iemand wat jy by goed ken kon groet met Privet soos ons boete Pieter Erasmus daar ver weg in Saratov in die ijskouwe Rusland, ek wonder hoe warm dit de deesda daar is, wat die hitte gratis is Die laatste wat ek nog gesien het, was so'n elektronische bord wat ons boetie daar opgesit het, op sy, ek denk dit is sy webwerf, op sy Facebook, ek is nie seker nie. En dit was baie bitter, baie koud, iets so'n 60 graden onder vriespunt. Dit is al geweldig koud, ek wonder hoe koud is dit, of dit al bykie warmer geword het daar, by jylle Pieter. Sêbiekie vir ons, ons wil graag weet oor. En as jy die persoon nou nie te goed ken nie, dan sê my liefers Drafuja. En in die Arabische taal, nou ek het nou die geleentheid gehad vanmiddag om saam met Graham en Tania, wat haar van Dubai afkom Kajer het, en ook saam met Rosa, alhoek groot vriendin, om te saam te kon eet, wat was baie lekker om daar te sit en gesels oor dinge vir ons van gemeenskapelike belang, dit was rechtig opbouwen die gesels en daar het Tania my ook die somme recht gehaalp en gesê, ek spreek nou nie rechtig die woord recht uit wanneer ek groet nie, wanneer ek in die Arabische taal sê Mergebaan, sê sê dit klink een bykie anders Ek dankzij het gesê Mergaba, ek is nie helemaal seker nie Maar hoe dit ook al sê, daar is ook een ander manier Salam alikum, en die mense ook kon sê Alain wa Salam Nou ek weet zeker die mense in daar die streke Wat daar die manier van groot gebruik, sê ook vir my sê nie Man jy spreek het nie helemaal recht uit, maar ek probeer daarom oor <laughs> En in die Duitse taal, Goedenavond en in die Hebraeus Shalom en Griek sê ons Kalimera En in Afrikaans weet ek daarom ons sê Goeie Naand En in Engels, good Evening So ek hoop jy voel gegroet, ek hoop jy voel rustig en gegroet Want as een mens iemand ons gegroet het by die huis dan voel me is ons nou daarin daarmee iets nagekome verplichting om net dan te groet en dat jy dus nou heel gemakkelijk jouself bevind. Nou ons praat een bykie oor die hartsiarurgie maar dis nou met die klem op die hart waarvan die bybel praat en as die heren praat van die gedagtes van ons hart en wanneer Jeremia nou praat oor die hart en sê bedrieglik is die hart bo alle dinge en wie kan dit ken en dan die Heer is antwoord daarop dat hy die kenner is hy ken ons harte en dan Jeremia's reaksie daarop maak ons gezond Heer is dit gang as ons dan praat oor hart syrarchie en dan aan die hand van dit wat nou vir ons meer grafies voor te stel is, namelijk hierdie pomp hier in ons borskas wat so 72 sla per minuut, as alles nou nog recht is kan kan pomp want hierdie pomp in ons borskas pomp ons nou die bloed en circuleer dit door ons hart baie interessant daar die organe om om te bekyk en sien hoe wonderlik God dit alles gemaakt het, nie net ons hart nie, maar al die ander dinge binnen ons lichaam is absoluut ons wonderbaarlik om dit te bekyk en ook dan te bestudeer te sien hoe dit alles functioneer soos wat God ons aan mekaar gesit het Nou ons luister daarom ook Boem behalwe dat jy na my stem luister Luister ons ook na my soek. En hier het ek gesnit Wat ek saamgebring het van Back to Basics Wat ek bezig is om Een bykie te bekijk na hulle Liedere met die naam hier Die thema het liedse titel is Die Tong Wat moet ons daarvan weet Kom ons luister daar oor. Ja die tong het mag hoorwewe in die dood. Jy gebruik jou tong. Graag hulle hierby net Radio SA en ek is dokter Tini Uiders wat uitsa hiervan uit Irene die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika en waar jy jou self ook al mag bevind, nou jy is baie welkom hoor baie lekker vir ons om te weet dat daar mensies recht oor die wereld is wat so geïnteresseerd is in Gods woord dat hulle hierdie tyd afstaan en uitkoop, om dan na die woord van die Heere te kan luister. Nou, as een mens so sit in gesels, dan kom die vraag by my onwillekerig op, want ek saam met ander medegeloofig is, oor waarom ons nou eindelijk, Christene is, wat sou die doel nou daarvan wees? Hoe is ons oortuig van dit wat ons bezig is om te doen? Wat is dan die uiteinde van dit alles? En mens moet seker tyd maak om net met jouself daar ook te praat Waarom is ons nou eindelijk Christene? Wat sou die, die beweegrede wees? het ons een gedetailleerde uit een zetting van ons van ons eie denken? Want die mens moet seker vir jouself die vraag kan antwoord, waarom is ek nou nou eindelijk een christen? Nou die oomlik as jy as een christen antwoorde geef, dan beteken dit nou dat jy dit vanuit die woord van die heren sê, want dit gaan ons nou nie net oor my en jou eie gedagtes nie, maar dit gaan oor Godse woord, wat sê die woord van die Heere vir ons. Nou as ek die Bijbel recht verstaan, dan is daar iets soos een oordeel, Nou waarom zou daar dan een oordeel wees? Waarom is daar aan die einde van tyd iets soos een oordeel? Nou is daar iets soos een oordeel vir een kristen, vir een gelovige mens? Nou kom ons kyk net, dat ons net die rechte vertrekpunt heet, het ons van die selde bladse afpraat as ons na Paulus luister in Romeine hoofstuk 14 daar by verse 10 en verder aan sê hy maar jy, waarom oordeel jy jou broer nou my sou daar ook kon sê sister of jy Waarom veracht jy jou broer, of dan sê jou sister? En dan gee hy nou die rede vir hierdie vraag. Hy sê, want ons sal almal voor die rechterstoel van Christus gestel word. Nou, die ontleding vandaar, die sinniekie is van so aard dat jy ingesluid is. En Paulus luidt, Homself ook in Want hy sê ons En hy skryf hier aan die gemeente van Rome Want hy sê Mede broers en sisters in die Heere Jezus Christus So, dis ons En dis ek ingesluid en is dan ook jy ingesluid Ons sal almal voor die rechters toe van Christus gestel word. So, mens met daar die preenkie eindelijk mag gefikseer kry en jou jy het denken, dat daar een oordeel gaan wees. En dat ek en jy ook aan daar die gebeurtenis gaan deel hee, en dan gaan hy voort om een skrif aan te haal en dit dan te verduidelik, want daar is geskrywe, So waarachtig as ek leef, sê die Heere, Voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God belei, en so sal elkeen van ons dan, vir homself aan God rekenskap, Gee. Nou dit is ook een gelaaide term In daar die twaalfde vers So sal elk een van ons Vir hom Of haar aan God rekenskap gee Ek gaan dus nie daar saam met iemand staan nie jy kan nie iemand beskuldig nie, want het gaan nie oor iemand anders nie, ja, daar die ander persoon wat jy dalk so wou beskuldig, gaan self ook daar staan, jy ondoumels hoe dit daar reg nie begin met Adam en Eva, hoe dit met hulle nou gebeur het, hoe hulle mekaar daar wou die skuld gee, en die skuld oordra aan die duivel, het gaan nie eendag so kan werk nie, ek en jy gaan alleen, en jy gaan vir jouself rekenskap gee. Jy gaan nie vir iemand anders rekenskap gee nie. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Dis wat ek graag by jou net wil vastle in die sinnieke ons gaan nou na een ander aanhaling uit die skrif wat met hierdie spesifieke verse ooreenstem in 2 Korintiers gaan ek nou nou vir jou daar ook weer lees maar net om vir jouself geleendheid geë om dit te bedink dat jy jou sien in een situasie wat gaan gebeur en God het hier oor gesweer hy het gesê so waarachtig as ek leef, nou ons weet mys God leef, hy is lewe, en dis maar al, hoekom ek en jy lewe, so waarachtig as ek leef, sê die Heere, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God belei, en so, sal elkeen van ons vir onself aan God rekenskap gee. Dit gaan dus nou nie eest hier help om te dink aan iemand anders nie. Kiek, ons is geneig om oor andere mense te dink. En Paulus het juist met hierdie verse begin en sê nou waarom oordeel jy jou broer? Of jy, daar gaan ons oordeel wees, ek en jy is nie die rechter nie. O kom praat ons van ander mense en beoordeel hulle en veroordeel hulle En so wil Paulus jou help Vergeet dit liever, laat dit nou nie deel van jou agenda wees nie Maak jou self die agenda Want jy gaan self voor God een dag moet gaan staan En jy kan nie dan probeer om skuld te verplaas nie Want dis nie wat oor het gaan nie he. Dit gaan nie oor een ander persoon nie Dit gaan nie oor jou opa Of jou opa groeikie Of jou oom of jou tante Of, of jou broer of jou seun of jou dochter Dit gaan nie oor hulle nie Dit gaan oor jou Dit gaan net oor, oor jou En ek wil hee jy moet Dit op jou agenda hier hee Vanaan Dit gaan oor jou En vir my gaan Dit gaan oor my My gaan dit nie oor jou nie, my moet dit gaan oor my. En terwyl jy nou so bieke daar oor nadink, hoop jy dink bieke daar luister ons weer hier na Back to Basics wat vir ons syng, laat dit wees. Kom ons luister na hierdie snit. kijk hier na ander vers en 2 Korintiers 5 vers 10 herhaling van wat ons nou net daar uit Romeinig gelees het 2 Korintiers 5 vers 10 want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn so hy sien dis precies die selfde is wat ons nou net daar uit Romeine vir u gelees het Romeine 14 vers 10 Ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so jy sien weer ons So dat elkeen kan ontvang wat hy door die lichaam verrig het nog is wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad was. So hy sê die, die uiteinde van alles, van my en jou leven hier op aarde, wanneer daar die einde ook al mag aanbreek, gaan dit oor hierdie verskrikkelike belangrike feit, van een oordeel wat wacht wat het ek hier gedoen op die aarde so kom ek lees dit weer verzachtig en stadig dit is wat het so interessant maak as een mens dit bijvoorbeeld in die Griekse tekst so lees dan moet jy so aandachtig lees dat jy nie nou kan dink aan wat jy al tevore gelees het nie, want dis ons nou vreemde taal waarin het hier staan, jy moet elke woord ontleet en, en dan vertaal, so dit dwing jou om te vergeet wat jy gelees het, so dit nie jou denken beinvloed nie, en dat het nie ten vars hier vir jou uitstaan. So dis maar die reer ook om ek het weer net stadig wil lees, want ons moet allemaal voor die rechterstel van Christus verskyn, so dat elk een kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het nee, wat hy dier die lichaam verrig het ons bestaan uit gees en siel en lichaam in jou geest kan jy God verheerlik, jy kan met God praat jy kan sing in die geest jy kan bid in die geest jy kan met jou siel wat jou denke uit die aard van die saak is, jou hart, jou denke, kan jy dinge belei, jy kan uit jou denke af, aflees dit wat jy glo byvoorbeeld oor God, en soos in geloofsbeleidenis dinge belei, oor dit waarvan jy oortuig is, so jy kan jou oortuiging hee, wat in jou siels dimensie le, wat jy dis kan deel met iemand, to sê ek glo, en daak die apostoliese geloofsbeleiding is voor, want to sê ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Hemel en die Aarde en so meer, Maar nou sê Paulus, ek en jy moet voor Christus verskyn, so dat ons kan ontvang van wat ek dier die lichaam verrig het. Nie dit wat ek in my gees gedink het of beleid het. Ook nie dit wat in my sielste mensie omgegaan het oor my oortuigings en so meer nie. Maar wat ek gedoen het in die lichaam, Want jy sien, jy moet asjeblief toch nou weer onthou dat ons hier bezig is met een mense hart en dat alles wat jy doen, kom uit jou hart uit. Het impulse wat vanuit jou hart na jou lichaam toe gaan, soos bijvoorbeeld, as jy wil opstaan as jy sit, dan moet dit een gedachte wees, wat uit jou denken uitkom, en wat jou spieren aan die gang krij, om jou op te kry, so jy kan opstaan, of gaan sit, of wat jy ook al wil doen, dit maak jy saak nie, net soos wat jy praat ook, dit is jou denken, wat jou tong aan die gang krij, kom ons nou geluister dit na, die tong en hoe mens jou tong moet beheer en jy kan nie maar net jou tong beheer dier jou denke goed ons het dit dus nou so dat elkeen kan ontvang ontvang, sien ons gaan iets ontvang van God daar by die rechterstoe van Christus vir wat ek in die lichaam gedoen het en dan die laaste gedeelte van die vers nou verskrikkelijk belangrijk ook volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad kan hy dus sien alles gaan oor goed nie waar nie, dit moet ons dan vir jou gerediseer word namelijk dat die oordeel en alles wat ek hier op die aardig dink gedoen het kom neer op of dit goed was wat ek gedoen het was dit goed of was dit sleg want daar gaan ek een dag voor Christus Jezus staan En hy gaan nou vir my sê wat ek in die lichaam gedoen het. En nie net wat ek gedoen het nie of dit goed was. Maar kyk ek en jy wil toch nie hoor dat ek dinge gedoen het wat sleg was. Ons wil hoor mooi so. Goeie en getrouwe dienst nog. Dis ons wat ons wil hoor nie waar En dan duid ek op school was, die hoerschool, die specifieke hoerschool, het een mens een wapenkie gekry wat jy aan jou lapel kon gedraai het, met die woorde op mooi so. Ja, as jy iets gedoen het wat dan nou prijsenswaardig was, dan nou, ek praat nou maar net van die school, waar daar een bepaalde beoordeling vanuit die oog van een onderwijser of onderwijserres hier die beoordeling so kom en een aanbeveling dat jy nou so een wapen kan kry wat jy op jou laat pel dra wat waarop daar staan, mooi so. Mense, dis wat ek en jy een dag by God wil hoor ons wil nie iets anders hoor, ons wil nie een negatieve ding daar God hoor nie. Gelo my, ek en jy wil hoor mooi so, en dit gaan gebeur, so waar as wat die Heere lewe, gaan dit gebeur. So as alles wat ons hier doen, as Christen, neerkom op, Of dit goed was Of kwaad Dan is dit ons waarop ek en jy Ons self sal moet toespits Om goed te doen Nie waar nie Vanuit Godse oog nou Om Goed te doen Nou om dit te belig Met mens man het elke keer weer die, die skrif gebruik Je kan nie iets anders hanteer nie Ik ga nie oor mense En wat hulle denk nie Dit gaan nie soos in die skool Waar ek in die was Wat hulle denk nie Ek gaan nie een dag daar oor oordeel word As ek voor Christus sta nie Of ek een mooi so wapenkie ontvang het nie Dit gaan nie tel nie Kom ek lees dan vir jou Een skrifgedeelte hier uit Matthäus Hoofstuk 5 wat deel is van die bergpredikasie en ek lees vir jou vanaf verse 13 tot vers 16 Julle is die sout van die aarde maar as die sout laf geword het waarmee sal dit gesout word? Dit deug nergens meer Voor as om buiten gegooi en door die mense vertrap te word nie Julle is die licht van die wereld Een stad wat boop een berg leeg kan nie weggesteek word nie En een mens steek ook nie een lamp op En sit dit onder die maatember nie Maar op die staander En dit skyn vir allemaal wat in die huis is Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is Verheerlik, goeie werke Dink een bykie daar oor dan, hoe skyn ons lig Wat is die licht wat ons uit skyn, uit straal? Laat jylle lig so skyn, voor die mense Dat hulle julle goeie werke kan sien En julle vader wat in die jimmel is Verheerlik We dink net oor daar die tekst daar die 16e vers Van Matthäus hoofstuk 5 Vers 16 Terwijl ons weer Een wekie luister na muziek en ons geleentheid krij om een bykie in nadenke te wees, want dis wat een mens met Godse woord moet doen, mens moet dit anhoor, en dan moet jy daar oor dink, jy moet dit bepijns, of daar oor mediteer, wat er woord ook al vir jou die best op die oor val. Ons luister na, ja best is so, baie bekende kostbare gebed aangeteken in 1 Kronike 4 by verse 10 Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde stort die seen oor my uit vergroot my grondgebied neem my onder die beskerming en weer hou onheil van my so geen smart my tref nie God het wat gebeur wat hy gevoel kom ons in ons gegrote Sy vreugde blijt dwars die weer. Program oor Denking word D.V. elke dag door Dr. Tini Eilers hier op Net Radio SA uitgesaai Dit is die sending van Net Radio SA Hiermee probeer ons uitvoering te gee aan Jezus die sending opdracht 28 vers 19 Namelijk om die goeie nieuws van Jezus Christus aan die hele wereld te verkondig Die tyd van die uitzending is gewonek om 19 uur, halwe op donderdag wanneer ons verdenking om 20 uur uitgezaai word. Dit is vir ons een ander gedeelte hier in Lukas 18 Na aanleiding van die tekst wat ons nou, nou net na gekyk het oor goeie werke Laat jou lucht so skyn Voor die mense dat hulle julle goeie werke nou kan sien En amper een contrasterende gedachte hier in Lukas 18 Wil hy moet mooi luister in die achtergrond van goeie werke nou? En een sekere overste vraag om, dit is nou vir Jezus, en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? Jezus antwoord om, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Nou dank nou myk net bykie daaran Jezus antwoord hier Daar is niemand wat goed is nie En net een is God En dan gaan Jezus nou voort En hy sê Jy ken die geboie Jy mag nie echt breek nie Jy mag nie doodsla nie Jy mag nie steel nie Jy mag geen valse getuienis geen nie Eer jou vader en jou moeder en hy sê, maar al hy die dinge het ek onderhoud van my jeug af. En toe Jezus dit hoor, antwoord hy, nog een ding ontbreek jou. Dan houd die belangrike vraag wat die man gevra het, en hy vraag die vraag aan Jezus, wat niemand anders is als God nie, die tweede persoon in die goddelike drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Geest, Wil weet wat moet ek doen om die lewe te behar, wat sal Jezus dan nou nie vir hom sê nie? Tuurlijk sal hy. Jezus antwoord vir my, sê net een ding ontbreek jou nog. Gaan verkoop alles wat jy het, en verdeel dit onder die armes. En jy sal een skat in die jimmel hee. Kom dan hier en volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jezus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Want het is makkeliker vir een kameel om door die oog van een naal te gaan, as vir een reikman om die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat om gehoor het, en wie kan dan gereed word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoendlik is, is by God moendlik. Die sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat in u gevolg, En hy sê vir hulle voorwaar ek sê vir julle daar is niemand wat huis of ouers of broer of vrou of kinders verlaat ter wille van die koninkryk van God wat nie baie maal ooitmaal soveel in hierdie tyd sal ontvang en die ewige lewe in die eeuw wat komt. By wat antwoord Jezus nou aan hierdie persoon wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beërwe nou nou hy antwoord Jezus' antwoord oor die geboeie hy sê jy ken die geboeie en onthou hoe Jezus die geboeie opgezom het. Sy alles kan saam geneem word in hierdie twee gedagtes, dat jy moet God lief hee, met jou hele hart, jylle siel, jylle verstand, met al jou kracht, maar jy moet jou naaste lief hee, soos jy selfs, alles by God gaan dus oorweer, oor liefde, en toe hierdie disciples, hierdie gesprek, klaar geluister het, tussen Jezus, en hierdie persoon wat wil vraag, hoe gaan die mens, te werk om die eeuwige leven te beerwe, en die man, die bed, die bedroef geraak het, En Jezus sê, dit gaan makkelijker wees vir een kameel om door die oog van een naal te gaan, as vir een rykman om in die hemel te kom. Toe was hulle so verbaas en sê, nou wie kan dan gered word? En ek wil hy met die 27ste vers onthou nou hier, maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoendlik is, is by God moendlik. Sê, dit leed is nie by my en by jou nie. Die oomlik as een mens in daar die soort denke in gaan val, gaan jy een groot, groot worsteling hee met jouself. Jy gaan hier die worsteling hee wat Paulus in Romeine van ons uitgesprek het, om te sê die goeie dinge wat ek doen, die, doen ek, die goeie dinge wat ek wil doen, die doen ek nie die slechte goed wat ek nie wil doen nie, Die doen ek juis Hoe gaan hier die goeie dinge in my nou na vore kom Want dis wat oor die oordeel gaan Maar Jezus het pas ook vir hierdie van gesê Da is niemand goed nie Dis net God wat goed is So ek en jy is absoluut en totaal en al afhankelijk van God En so ek wil he, jy moet dit verstaan Al vergeet jy alles wat ek sê En onthou net dit Dat God Is verskrikkelijk lief vir ons Hy gee om vir ons En hy weet uit myself Sal ek nooit in die koninkryk kom nie Soos nooit nie Daarom is dit God wat in ons werk volgens Paulus en Filippense wat hy vir ons die vertroestende woorde wil gee saam met die die wat hier staan. Dit wat by die mens onmoendlik is, is moendlik by God. God maak jy onmoendlik een goed moendlik vir die mens. Dit wat jy nie kan doen nie. Maar dan moet een mens na God toe kom. Dan moet een mens God aanbid. Jy moet hier die, die keus maak om God te aanbid en om te erken as God en Skepper en Her Skepper en is wat oor dit uiteindelik gaan in die hartchirurgie wat God op ons uitvoer so dat ons kan doen wat God wel behaaglik is so dat ons vrymoedigheid kan hee wanneer die Heere Jezus verskyn en hy ons kom haal Ja want Jezus gaan kom Dis hoe so seker is wat ek hier sit Jezus kom weer en daarmee groet ek jou vir vanavond en dan sien ek jou deefje morgenavond en mag jy wonderlijke rustige nageris in die teenwoordigheid van die heren ervaar en daarmee sê ek shalom Ek vertel jou nou van ons Jesus Hy is geboore in stal In die land van Jerusalem Ja daar in Bethlehem Die koningskind geboore Met die krup vir een kotja na sy glorie die wereld reed Hy leer die mense op 8 jaar om mekaar liefde te heet Vergewe en leef in die vrede wat Jesus al magie Hy sterf op 33 jare vir jou en my op die kruis Hy sit nou en wacht wacht om weer te kom. Ja, Jesus gaan kom, op die wolke gaan ons omsien. Ja, Jesus gaan kom, met die ene hulle saamheid hom. Ja, Jesus gaan kom, Jesus gaan kom, en ek ons Om recht te maak sondes aan Jesus Neem die macht wat hy jou gee Maak nie saak wat jij doen Lewe na die wil van God Soos Jesus vir ons buis Dan kan jy ook saam gaan en Wanneer Jesus kom Ja, Jesus, gang, kom, op die wolken gaan ons omzien. Ja, Jesus, gang, kom, my die ene les haam ek om. Ja, Jesus, kom, Jesus, kom. Van die mens sing Ja Jesus gang, kom kom